Однак небагато. Лише національну приналежність та соціальне становище. Ні прізвище, ні віку, ні адреси. Що ще нам відомо? Імена двох небіщників – Канінгема і Брілінга. Крім того, в Англії є Амалія Бежецька. Якщо ваш Зуров її не вбив, якщо вона все ще в Англії, і якщо її справді звуть саме так. Азазель діє агресивно, не гребею вбивством. Тут, в очевидь, є якась глобальна мета. Але яка? Це не масони. Тому що я сам є членом масонської ложі І не з рядових. Запам'ятайте, фандоріни, ви цього не чули. Ерас Петрович смиренно опустив очі. Це не соціалістичний інтернаціонал, провадив далі Мізінов. Тому що... У добродів комуністів для таких справ кишка тонка. Та й не міг Брилінг бути революціонером. Це виключено. Хоч би чим він там таємно займався, але нігілістів, мій любий помічник, ловив серйоз і вельми успішно. Тоді ж що Азазелю треба? Адже це найголовніше. І жодних зачіпок. Канінгем мертвий, Брилінг мертвий. Микола Крух – простий виконавець, пішак. Негідник Піжов – мертвий. Всі кінці відрубані. Лаврентій Ракадівич оборонюв розвів руками. Ні, я геть нічого не розумію. Я знав Брілінга понад 10 років. Я сам вивів його в люди. Сам знайшов його. Посудіть самі, фандоріни. Ще будучи харківським губернатором, я впроваджував усякі конкурси поміж гімназистів і студентів, щоб заохотити серед молоді патріотичні почуття і прагнення до корисних перебудов. Мені представили худорлявого, внезгарбного юнака, гімназиста випускного класу, який написав дуже путній і пристрасний твір на тему «Майбутнє Росії». Повірте мені, за духом і біографією це був справжній Ломоносов, безроду і племені. Круглий сорота, вивчився за мідяки, здав іспити. Зразу ж у сьомий клас гімназії. Чистий самородок. Я взяв його підшепство, призначив стипендію, помістив у Петербурзький університет, а потім прийняв до себе на службу і жодного разу про це не пошкодував. Це був найкращий з моїх помічників. Моя довірена особа. Він зробив блискучу кар'єру, Перед ним були відкриті всі шляхи, який яскравий, парадоксальний розум, яка ініціативність, яка старанність. Господи, та я збирався дочку за нього видати. Генерал схопився рукою за лоба. Ераст Петрович, поважаючи почуття високого начальства, тактовно витримавши паузу і кашлянув. Ваше превосходительство, я тут подумав. Зачіпок, звісно, небагато, але все ж таки дещо є. Генерал трусунув головою, начебто проганяючи непотрібні згадки, і сів за стіл. Слухаю, кажіть, Фандоріни, кажіть, ніхто краще від вас не знає цю історію. Я, власне, ось про що, Ераз Петрович дивився у список, підкреслюючи щось олівцево. Тут 44 людини. Двох ми не розгадали, а дійсний статський радник, тобто Іван Францевич, уже не рахується. З них, принаймні, вісьмох не так уже і важко вираховити. Ну, подумайте самі, ваше превосходительство, скільки на чальника охорони може мати бразильський імператор. Чи номер 47F, бельгійський директор департаменту, надіслано 11 червня, одержано 15. З'ясувати, хто це буде, легко. Це вже два. Третій номер. 549F, віце-адмірал французького флоту, надіслано 15 червня, отримано 17. 4 номер 1007F, новоспечений англійський баронет, надіслано 9 червня, отримано 10. 5 номер 694F, португальський міністр, надіслано 29 травня, отримано 7 червня. Це мимо, перервав генерал, який слухав, Назвичайно уважно. У Португалії у травні змінився уряд. Тож усі міністри в кабінеті нові. Вон як? Засмутився Ярос Петрович. Ну добре. Значить, вийде не вісім, а сім. Тоді п'ятим американець, номер 852F, заступник голови Сенатського комітету, надіслано 10 червня, отримана 28, якраз у мене. Шостий номер, 1042F, Туреччина власний секретар принца Абдулгаміда, надіслав 1 червня, отримано 20-го. Це повідомлення особливо зацікавило Лаврентія Аркадійовича. Справді? А це дуже важливо. І саме 1 червня? Так, так. 30 травня у Туреччині відбувся заколот.